Розділ 46-й. У лісі було морозно та тихо, кінь Торіна ступав м'яко, і все одно з дерев злітали пухнасті пласти снігу. Принц дивлявся у візерунки гілок, ніде не затримуючи погляд більше, ніж на мить. Йому сьогодні обов'язково треба було вирватися на полювання, не так зради видобутку, як щоб просто освіжитися холодним повітрям. Але варто було йому заплющити очі, і перед ним одразу з'являлася селена. Нею були сповнені всі думки принца. Йому хотілося на її честь створити великі та дивовижні справи. Йому хотілося стати чоловіком гідним королівської корони. Що відчувала сама Селена, цього Дорін не знав. Так, уночі вона пристрасно і несамовито цілувала його, проте так само поводилися всі жінки, яких він любив, і вони теж цілували його пристрасно і несамовито. І все ж між ними та Селеною була одна істотна відмінність. Ті жінки дивилися на нього з обожненням, Селена дивилася на нього, як кішка, що спостерігає за мишкою. Почувши шурхи у гілках, Дорін напружився і замер. За 9 ярдів від себе він побачив у Слугування самця, що обдирав кору. Дорін зупинив коня і навпомацьки дістав Сагайдака стрілу. Потім опустив лук. Завтра день поєдинки, якщо її покалічить, але чому її мають покалічити? Вона вміє за себе постояти, а ці місяці зробили її набагато сильнішою. Вона спритна ж, швидко думає. Це він зайшов надто далеко. Йому взагалі не можна було її цілувати. Після неї Доріну не хотілося будувати своє майбутнє жодною іншою жінкою. Він не уявляв і не хотів представляти порити з собою когось ще тільки її. У мовчазному лісі начутно пішов сніг. Дорін глянув на сірі небеса і повернув коня до замку. Селена стояла біля балконних дверей і дивилася на рафтхол, що розстилався внизу. Покриті снігом дахи будинків, золотаві вогники у вікнах. Майже казкове місто, якщо не знати, скільки зла та бруду приховують тихі вулички та затишні будинки. І головне зло походило від самого короля. Селена сподівалася, що Нокс вже далеко звідси. Вона попросила варту нікого до неї не пускати, навіть Шаола та Доріна. Втім, її не турбували. Тільки один раз хтось постукав. Селена не відповіла. Вона притиснула руку до скла, насолоджуючись пекучим холодом. Годинник пробив опівночь. Завтра ні. Вже сьогодні вона зійдеться в поєдинку з Кейном. Вони жодного разу не зустрічалися в начальних поєдинках. Бруло не ставив їх у пару, а сама вона, на відміну від багатьох претендентів, не рвалася вправлятися з улюбленцем герцога Парнагона. Кейн вирізнявся силою, але програвав її у швидкості та спритності. Однак Кейн був дуже витривалим, її доведеться попітніти, ухиляючись від його атак. Селина лише сподівалася, що Шаол недаремно ганяв її до знемоги, змушуючи бігати вранці, і зараз вона набагато витриваліша, ніж восени. Але якщо вона програє, не смійні ні на секунду думати про програш, нагадала вона сама собі. Селина притерілася до скла чолом. Напевно, краще загинути в поєдинку, ніж повернутися до ендовера. А що почесніше – бути вбитою супротивником чи стати королівською захисницею? Кого їй доведеться вбивати, виконуючи королівські накази? Будучи адерландським асасином, Селена могла ставити умови. Нехай аробін цілком керував її життям, але вона завжди вимовляла собі умови. Жодних дітолбист і жодної жертви родом із Терасен, але король – не Робін. І він може наказати й вбити будь-кого. Невже Еліана чекала, що Селена, здобувши титул королівської захисниці, зможе заперечувати королю? Від цих думок до горла підступила нудота. Зараз не час думати про королівські накази. Зараз усі думки мають зосередитися на поєдинку з Кейном. Мабуть, а натомість вона згадувала осінній вечір, коли її напівголодну, що втратила всі надії, грубий капітан королівської гвардії тягнув коридорами скляної будівлі на зустріч із наслідним принцем. Тоді вона торгувалася з Дорином, скорочуючи термін обов'язковою службою короля і думала лише про себе. І щоб вона сказала, якби знала, що в ніч перед вирішальним поєдинком її хвилюватиме не лише власна свобода, а доля інших людей». Селена зітхнула. Виходило, завтра вона протиметься не лише заради себе. Більше того, замок, з якого раніше вона була, готова втекти будь-що, чомусь перестав здаватися їй в'язницею. Селена раптом упіймала себе на тому, що її хочеться затриматися в замку, і справа не лише в чотирьох роках обов'язкової корейської служби. «Скажи це Селені Каторжниці» та просміялася їй в обличчя, але зараз вона не лукавила із собою, вона хотіла лишитися, і тому завтра і буде важче». Розділ сорок сьомий. Кальтена щільніше запахнула теплий червоний плащ і тугіше зав'язала пояс. Хто тільки вигадав узимку влаштувати поєдинки на відкритому повітрі? І чому на веранді, що оточувала годинникову вежу? Кальтена намацала в кишені пляшечку з отрутою і подивилася на чаші, які вчасно поставили на дерев'яний стіл. Права призначалася для селени Сардотін. Головне, ні в якому разі їх не переплутати. Кальтена озирнулася на герцога перангон, що стояв біля короля. Цей хтивий бик і не підозрював, що зробить вона, коли поцілунок смерті прибере. Бере з її шляху, і Дорін знову стане вільним. Від цих думок Кальтені стало жарко. Герцог попрямував до неї. Кальтена відразу опустила очі, розглядаючи плитки веранди. Парангон зупинився перед нею, загородивши її від поглядів інших королівських радників. «Холодно для поєдинків на веранді», – сказав герцог. Картина посміхнулася і стала так, щоб пишні складки її плаща затуляли обидві чаші. Герцог узяв її руку, але цілувати не поспішав. Іншою рукою картина швидко виділа пляшечку, відкрила пробку і вилила вміст пляшки праву чашу. До того моменту, коли герцог поцілував її руку і випростався, спорожніла пляшечка вже лежала в кишені плаща. Доза була не смертельна, але цілком достатньою, щоб викликати оселене запаморочення та порушити узгодженість рухів. З дверей замку вийшли двоє вартових. Між ними йшла Селена. Вони були в чоловічому одязі. Навіть Кальтена, не хоче, зізналася собі, що чорний розшитий золотом камзол виглядає приголомшливо. Невже ця дівчисько і є адерландським асасином? Вона була адерландським асасином. Подумки поправила себе Кальтена і ніколи вже не буде. Пані Ромпір торкнулася ніжки чаші і посміхнулася. Через годиннику у вежу вийшов Кейн. Претендент герцога парангона. Невже хтось може думати, що одурманена отрутою селена зуміє перемогти цього силача? Калдена підійшла до столика. Прангон повернувся туди, де стояв король. Радники та найвища придворна знать. Усі вони прагнули кривавого видовища і з нетерпінням поглядали на останніх учасників сьогодення. Селена стояла на широкій веранді, скоса поглядала на годиннику вежу, намагалася не тремтіти від холоду. Як і багато, хто вона зовсім не зрозуміла, чому останні поєдинки раптом перенесли сюди. Швидше за все, король захотілося посилити умови, в яких боротимуться претенденти. Руки Селени вже встигли задубіти. Вона засунула їх в оточені хутром кишені і підійшла до Шаула. Капітан стояв біля величезного кола, накреслюючи крейдою на плитках веранди. «Ну і холодно», – сказала Селена. Комірі рукави і чорного камзола були з підкладкою з кролячого хутра, але хутро погано зігрівало. «Чому ти мене не попередив?» Шоул похитав головою, дивлячись на могилу та Ринальда найменця з містечка з моторошною назвою «Бухта черепів». Селена з задоволенням відзначила, що ця єдина гадина мерзне ще сильніше, ніж вона. «Ми самі нічого не знали». Пошепки відповів Шоул. «Король в останню мить вирішив проводити поєдинки тут». Сподіваюся, вони не затягнуться, додав він з легкою усмішкою. Він чекав, що усміхнеться і Селена, але вона залишилася серйозною. Над головою яскраво саніло безмарне небо. Кроляче хутро капітулювало перед вітром, і Селена від холоду скриготала зубами. Для знаті поставили м'які стільці. Королю принесли його скляний трон. Праворуч від короля сидів парангон. За стільцем герцога стояла кальтена в гарному червоному плащі, оточеному білим хутром. Їхні очі зустрілися, Селена здивувалася, що та їй усміхнулася. Незабаром вона зрозуміла, посмішка цієї манірниці була адресована не її, а Кейну. Схоже, головним супротивник Селени зовсім не страждав від холоду. Його руки і торст перетворилися на гори м'язів, що випирались під мундира. Але це була чужа, вкрадена сила. «А якби рідерак, тоді мене роздер?» Кейну перейшла б і моя сила зовсім недоречно подумала Селена. На поєдинки Кейн з'явився в чорному, розшитому золотому мундирі королівських гвардії на грудях. Згиналася вишита Віверна. Напевно, це було зроблено з дозволу парангона. Селена відразу оцінила чудовий меч, що висів на поясі Кейна, і меч явно подарунок герцога. А чи знає його світлість? Яку силу встиг набути його претендент і яким чином? Говорити парангону про це було марно. У погляді герцога завжди прозиралася ненависть до Селени. Він і слухати не став би, а якби і вислухав, то не повірив би жодному її слову. До горла підступила нудота. Шол взяв солену лікоть і повів у дальній кінець веранди. Двоє немолодих придворних із поміж іменитих глядачів із занепокоєнням поглядали на неї. Вона кинула їм, як старим знайомим. «Що це ви так хвилюєтеся, панове Орізен і Гарнель? Це ж справа минула, і ви, напевно, сподіваєтеся». Повна, отримали те, заради чого пішли на вбивство моїми руками. Два роки тому вони наняли селену, щоб побити одну людину, яка заважала їм обом. Кожен із них не знав, що він не єдиний замовник. А селена не вважала за потрібне розкривати їм цю таємницю і взяла плату за обох. Вона підморгнула гарнелю, і той ледь не поприхнувся, перекинувши гарний кухоль із гарячим напоєм і зіпсувавши листи пергаменту, що лежали перед ним на столі. Даремно він турбувався, селена вміла зберігати секрети, оскільки не хотіла Сувати собі репутацію. Але якщо її свобода залежить не лише від королівського рішення, а ще й від голосування, вона посміхнулася пану Орізену, і той квапливо відвернувся. І тут Слана побачила уважний погляд короля, спрямований прямо на неї. Король. Осередині все тремтіло, але вона вклонилася, як того вимагає придворний етикет. Ти готова? спитав її Шаол. Силана здригнулася, згадавши, що він поряд. Так, сказала вона хоч учувала зовсім інше. Вітер крижаними пальцями смикав її волосся. У ложі знаті з'явився Дорін, як завжди елегантний та бездоганно одягнений. Він весело посміхнувся до неї, потім сунув руки в кишені і перевів погляд на батька. Останні вельможі посіли свої місця – Іншим глядачам дозволялося стояти неподалік радянного кола, що позначало арену. Серед інших Селена побачила Нехемію, принцеса, піймала її погляд і підбадьорливо кивнула. За елегантністю Нехемії нітрохи не поступалася на слідному принцу, облягаючи панталони, блуза, шита з кількох шарів матерії та прикрашена металевим орнаментом, а також високі чоботи. У руках вона тримала свою дерев'яну палицю. Мабуть, палиць у неї було кілька. Ця була найдовша, майже на рівні з нею. Вона все це зробила для мене, подумала Селена, жмурячись від вітру. Принцеса привітала її, як рівно. Король підвівся, і розмови миттєво замовкли. Усередині Селени все скам'яніло. Вона раптом відчула себе товстою і незграбною в той же час, невагомою і слабкою, як немовля. Шоу підштовхнув її, вказуючи, що вона разом із рештою претендентів має підійти до столу. Селена побрала туди, дивлячись собі під ноги і не наважуючись поглянути на короля. Добре, що поряд з нею йшли, Ренальд. Та могила. Якби опинився поруч Кейн, вона б зламала йому шию і зірвала б весь цей безглуздий спектакль. Від пильних поглядів їй стало зовсім нудно. Адерландський король був майже поряд. Менш ніж за 10 футів від неї, і на такій самій відстані знаходилися її свобода та майбутнє. Селен зрозуміла, навіть якщо вона виграє в останньому поєдинку, остаточне рішення все одно залишиться за королем. Вона перевела погляд на нехемію і відчула, як принцеси, палаючи очі, поступово повертають її силу і впевненість у собі. Але Елоїка стояла осторонь, а претенденти були змушені дивитися на його величність. Для селини дивитися на короля означало знову втратити всю силу, отриману від Нехемії. Тоді вона трохи Містила погляд, зовні здавалося, що вона шанобливо дивиться на короля. Насправді, Селана дивилася на скляний королівський трон. Чи знають королівські радники, хто вона? І чому кальтена стоїть за спиною герцога, а не там, де решта глядачів? Може, Парангон розповів їй, ким є Ліліана Гордена? І роздуми перервав голос короля. Кілька місяців тому вас зібрали сюди з різних місць, де ви вели жалюгідне і нікчемне життя. Всім вам було дано рідкісний шанс довести, що ви гідні називатися священними воїнами корони, День за днем ви вправлялися та проходили випробування. Вас ставало все менше, і я, як вам було оголошено від початку, до останніх поєдинків дійшли лише четверо. Два попередні поєдинки виявляють тих, хто з'їдеться в останньому вирішальному поєдинку. Правила такі. Переможцем вважається той, чий противник, знерухомлений, повністю позбавлений можливості атакувати і знаходиться на волосок від смерті. Але тільки не надумайте завдавати останнього удару, додав король, кинувши суворий погляд на селену. «Не плутай мене своїми головорізами», – подумки огризнулася вона. Першим змагатимуться Кейн та претендент радника Гармеля. Потім відбудеться поєдинок претендентки мого сина та претендента радника Муліса. Король навіть не потрудився дізнатися про імена інших претендентів. Навіщо? Йому достатньо імені Кейна. Селена досі не розуміла, заради чого, змагання. Взяв би і одразу оголосив Кейна своїм захисником. «Той, хто переможе в завершальному поєдинку, отримає титул королівського захисника. Вам зрозуміло? Усі четверо кивнули. На мить Селена з раничною ясністю побачила короля. Він був надприродною істотою, така сама людина, як інші, але має величезну владу, і цією миттю миті у Селени зник страх перед королем. "Я не боюся", подумки повторила вона знайому клятву, роблячи зі слів броню для свого серця. "Усі поєдинки починаються за моїм наказом", завершив свою промову король. Селена полегшено повернулася туди, де стояв Шоул. Кейн з Ренальтом вклонилися королю потім один одному, після чого оголили мечі. Селена окинула поглядом стійку Ренальта і прикинула його шанси. Найманець не вперше боровся з Кейном. Колишні битві він завжди програвав, проте примудрявся протримуватися довше за всіх інших суперників Кейна. Хто знає, може сьогодні йому поспіхнеться удача. Але потім Кейн підняв свій меч і Селена зрозуміла – Ренальту не встояти. Колишній солдат перевершував свого супротивника якістю зброї і зростанням. «Починайте!» – наказав король. У повітрі блиснули метал мечів. Ренальд парирував удар Кейна і відразу відійшов. Кейн, здавалося, вичікував, дивлячись, яку тактику обере його супротивник. Ренальд, ніби бажаючи взяти реванш за минулі поразки, кинувся в атаку і завдав кілька ударів. Кейн досить легко їх парирував. Селена ніяк не могла позбутися скутості. Потім вона все ж таки зуміла розслабити плечі і навмисно довго видихала холодне повітря. «Може, мені не пощастило, що я воюю в першій парі?» пошепки спитала вона Шоула. «Думаю, зайвий час для відпочинку тобі не зашкодить», відповів він, не перестаючи стежити за двобоєм. «Минуло ще пів хулини. Спостерігай за Кейном», – сказав Шоула, киваючи в бік тих, хто бореться. «Він іноді забуває прикривати праву сторону». Селена придивилася, капітан маврації. «Куди дивиться цей Ренальд?» – не витримала Селена. «Приклеївся до Кейна і більше нічого не бачить. Ой, дурень. Кин парирував черговий удар Ренальта, змусивши найманця відступити. Такий шанс упустив, скривилася селена. Другого не буде. Запам'ятай все, що бачиш. Порадив її шоу, слова якого тонули у свисту повітрі. Ренальд відступив, кожен помах меча Кейна гнав його дедалі ближче до крадяного кола. Якщо Ренальд забудеться і, хоча на півкроку вийде межі кола, йому зарахують поразку. Кейн спробує тебе розратувати і вивести з рівноваги, не піддавайся агресії. Стеж тільки за його мечем і за, за незахищеною правою стороною. Зрозуміло, буркнула Селена. Ці миті Ренальд скрикнув і втратив рівновагу. З його носа хлиснула кров. Найманець шумно звалив. На плитці веранди. Коли Кейна був густо забруднений кров'ю суперника, усміхаючись, Кейн підійшов до поваленого Ренальта і націлив йому серце вістря свого меча. Скривав обличчя найманця з бліддо. Вискаливши зуби, він дивився на переможця. Селена глянула на годиннику вежу. Поєдинок тривав менше трьох хвилин. Пронули ввічливі оплески. Обличчя радника Гарнеля перекосилося від люті. Мабуть, Ренальд допоміг йому втратити кругленьку суму. Досконалий бій, сказав король. Кейн вклонився королю й навіть не допоміг Ренальду підвестися. Одразу пройшов на інший кінець веранди. Найманець хоч і програв, але не втратив гідності. Ренальд підвівся на ноги, вклонився королю і пробурчав слова а подяки потім, затискаючи ніс, що кровив, поплентався до дверей замку. Тому що гарнель тепер зганяє на ньому всю агресію, Селена не сумнівалася. А їй вже посміхався могила, граючи ефером меча. Селена ледве трималася, щоб не скорчити гримасу. Боротися з таким непорозумінням. Принаймні Ренальд хоч виглядав гідно. «Незабаром розпочнеться другий поєдинок», – сказав король. «Підготуйте свою зброю». Він повернувся до перангона і почав щось шепотіти йому на вухо. Селена чекала, що Шоул дасть їй звичайний меч, яким вона звикла битися в начальних поєдинках. Але капітан виняв і спіг свій меч, блиснувши еферсом у вигляді орлиної голови. «Бери». Коротко сказав Шаол. Селена приголомшила подивилася на меч, потім так само приголомшливу на капітана. В очах Шаола їй бачилися ланцюги пагорбів його північної батьківщини. Він насамперед був солдатом своєї країни і лише потім слугою короля. Глибоко всередині селена раптом відчула золотий ланцюг, що з'єднує його з Шаолом. Бери ж! Кожен удар серця лунав у неї в голові. Селена підняла руку, готова взяти меч, але тут хтось торкнув її за лікоть. Дозволь тобі запропонувати мою зброю. Елуейською сказала їй Нехемі. Принцеса простягала їй свою дерев'яну палицю, прикрашену вигадливим різдленням. Наконечник палиці був залізним. Селена дивилася то на шаоловий меч, то на зброю подруги. Меч був кудим більш підходящою зброї. І думка, що вона битиметься мечем, шаола наповнювала Селену дивним тріумфуванням. А палиць? Нехемія нахилилася до неї і прошепотіла. Переможи своїх суперників елоєйською зброєю. Нехай дерево з лісів Елоє здолає Адерландську силу. І нехай захисником короля стане той, кому відомі страждання безневинних жертв. Чи не ці слова вона чула від Елєни? Селена проковтнула грудку слини, Шаул опустив меч і відійшов. Нехемія продовжувала дивитися її у звічі. Селена розуміла задум принцеси стати королівською захисницею, щоб урятувати численні життя та будь-якими способами, підривати владу короля над завойованими країнами. Того ж, хоч як дивно, чекала від неї Еліана. Страх перемежувався у селе незрішучістю. Вона боялася короля, боялася виступити проти нього, знаючи, що цим миттєво прирече себе на смерть. Але вона ніколи не забуде і не пробачить трьох шрамів на своїй спині. Їй не забути рабів, які щодня вмирають Ендовері, і 500 гелуейських полонених, перебитих адерландськими солдатами. Подумавши про це, Селена взяла в Нехемії палицю. Принцеса нагородила її посмішкою. Це була посмішка бутівниці. Дивно, але Шаол не заперечував. Він прибрав меч і кивнув принцесі. Нехемія під бадьоролу поплескала. Селену по плечу і відійшла. Селена кілька разів змахнула палиці, переміряючись до нової зброї. Сильний, міцний, добре, рівноважений, закругленим залізним наконечником можна вразити супротивника не гірше, ніж мече. Різблена поверхня пахла лотосовим маслом, улюбленими пахощами нехеміїв. Селена шкодувала, що замість меча обрала Елоейську зброю. Веріна вона здолала голими руками, з могилою не буде особливої метушні, а з Кейном вона теж впорається. Селена взирнулася на ложу для Знаті, король, який раніше розмовляв із перангоном, і ніби забув про неї. Проте на неї дуже уважно дивився Дорін. У сафірових очах принца відбивалося небо, але вони трохи потемніли, коли він побачив, чи зброю обрала Селена. За усіх своїх недоліків принц не був обділений розумом. Напевно, він зрозумів символічний зміст пропозиції хемії Селена швидко відвела очі. Вона поговорить з принцом. потім. Зараз є важливіші турботи. Могила неспокійно ходить туди-сюди, чекаючи, коли король припинить розмову і подасть сигнал починати поєдинок. Селена шумно видихнула. Скільки днів і ночей вона мріяла про цю мить? І ось він день останніх поєдинків. Вона стиснула палицю в лівій руці, збираючи силу дерева і силу Нехемії. Майбутні хвилини будуть доленосними. Щоб не трапилось, її життя вже не буде колишнім. Вітер злегка розтріпав косу селени, і вона закинула пасма, що вибилося собі за вухо. «Хоч би як розвивалися події, я хочу тобі подякувати», сказала вона Шоулу. «За що?» – здивувався він і нахилив голову до плеча. У селени сльозилися очі, звичайно ж, від вітру, що нещадно дмухав її в обличчя. «За те, що я билася не лише за свою свободу». Шоул мочки стиснув її долоню, провівши великим пальцем по подарованому її персню. Починаємо другий поєдинок. Голосну гуркнув король. Капітан ще раз стиснув її руку. Його пальці були напрочу теплими. Лаштуй йому непроглядну темряву. Могила увійшов. Всередину кола і неквапливо витяг меч із піхов. Селена розправила плечі і теж зробила крок уперед. Вона квапливо вклонилася королю та своєму противнику. Він посміхнувся, дивлячись, як вона злегка зігнула коліна, стискаючи обома руками гарну, але явно марну чужоземну палицю. Рано посміхайся, короту незабаром від твоєї усмішки не залишиться сліду.